وشهدنا لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهدنا محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفي من خلقه وخليله اما بعد فانسق الكلام كلام الله تعالى وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نحن ضلوا до поглавља بعد الصلاه поглавље зикра после намаза и то је прво поглавље Autor, odnosno u kome je autor spomenuo četiri hadisa. Dakle, u poglavlju zikra nakon namaza, pošto smo govorili o namazu, završili smo u prošlom predavanju vitr namaz i sada je autor to, jel' tako je poredao hadise da je govorio, znači nakon toga o zikru nakon namaza. Pa je prvo spomenuo hadis Ibnu Abbas. Kaže Anabdillah Ibnu Abbas Ibnu Adiyallahu Anhuma Inna Rafa Asauti بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرف كنت أعلم إذا صرف بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف إن قداء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ودى عبد الله ابن عباس كاجة ذكر بوشن glasom kada ljudi završe namaz bio poznat u vrijeme poslanika s.a.w. kaže Abdullah ibn Abbas znao sam da je namaz završen tako što sam čuo zikr tako što sam ga čuo i kaže u drugoj predaji nismo znali završetak namaza poslanika s.a.w. osim putem tekbira, osim slušajući tekbira ovaj hadis koga bliže Buharije je muslim u svojim hadijskim zbirkama, a svi hadisi u ovoj knjizi su iz Buharije i muslima ili znači Jedna je u te dvije hadijske zbirke. A sve što u te dvije hadijske zbirke vjerodostojno. Osim sitnih harho, harfova ili dodataka riječi kojima su neki učenjaci pregovarali, a u osnovi, kao osnova, svi hadijs su znači vjerodostojni i na tome je umad znači skoro pa složen. Ovdje kažu da je Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas je, a miđić poslovnika sallallahu alaihi vassalame, časni ashab, I on je jedan od četverice ibadila. Četv... Znači, ibadila to je to možina riječi Abdullah. oni je znači, jedan od četverice koji su živjeli dugo nakon poslanika salam, i izdavali petve. I ovome se, braće, ogleda a... fadl ili odlika ashaba koji su ostali živjeti, koji, su, koji je uzvišeni Allah za željepo, dugo nakon poslanika salam, jer su izdavali petve i poučavali ljude. Pa je njegov spomen, znači, ostao jeli, nakon zaraz razliku da ashaba koji su živjeli kratko, poput Ebu Bekra, ili ashaba koji su preselili za vrijeme poslanika, slušali, kao šehidi, ili umrli, slišno tome, I ili ashaba koji su osnovi nisu bavili naukom. Znači imate ashaba koji su, jeli, među ima je bilo oni koji su prenosili i se slušali, a imate mnogo, imamo, je tako, na opustom hađu je bilo 124.000 ljudi sa poslanikom, slavosaleme. Ja oni se prema hadisa. hadis. Izrazi ta večina nije ni jedan hadis nije prenio od poslanika sallallahu alayhi ve selleme. nije do nas to došlo, je l? Nego se znači prenosile je li jedna manja skupina sahabaj prenosiva sunet poslanika sallallahu alayhi ve Kažemo manja manja skupina u odnosu šta na, na tu veliku jeli, skupinu ashab. Pa ashab ja sigurno jedan od, od od prvaka koji je najviše među deveterce koji je najviše prenio hadisa odan mineral Muksirin i Abdullah ibn Abbas. A isto tako, njegov znači, tefsir i fik su nezaobilazni. Tefsir ibn Abbas je sakupljen danas u jednom tomu i preveden je. Eliktibas i tefsiri Abdelah ibn Abbas. I preveden je naš jezik, nažalost. Da budeo da nije preveden. Ljudi prevode danas i rade, prevode, rade znači, komercijalno. Nije problem. Nije problem da čovjek radi komercijalno, da kupuje knjige, da prodaje, da se prevodi i da od toga zrađuje. To nije sporno. To je dozvoljeno ali treba izbor biti odgovarajući. A ne znači samo što bi populacija ljudi voljeli, hajde da im prevodimo i da im turimo, neka čitaju. Ne, ne, ne pogrešno. Ti prevodi ono što znaš da je ispravno. To isto kao Hatib, kao imam u džami. Ne smiješ nikad ljudima pričati ono što ljudi vole da im pričaš. Nego im moraš pričati ono što znaš da će im koristiti. A to što bi ljudi voljeli da im pričaš, ako po tome ideš, onda ćeš prvo voljeti priče lažne i izmišljene i hadisi i daif koji su i tako dalje to ljudi više vole to je ne više zapodavlja ne ti moraš ljudima pričati ono što će im koristiti ne smije da im kažeš ono što vole ako je u tome nema korist ja koji je to šerijatski opravdano nije problem ali ne smije se gledati interes znači da se udovolji ljudima nego da se udobodi šerijatu je tako i situacija serimu abbas i zato je neka olema kazala da je, da su 2/3 i terciri što posljednjeg predsjednika da su ne ispravni zato što su ljudi puno izmišljali na koga Na Ibnu Abbas sazdao se hoće tefsir, pod krije priječvaj Ibnu Abbasa i ti si završio je Ovaj ti si gornji kada je u pitanju dokaz. I onda su bili puno izmišljalo Ibnu Abbas. I onda neko dođe i sakupi tefsir Ibnu Abbasa, i Ibnu Abbas nije pisao tefsir svojom rukom, nego je to neko sakupio tefsir Ibnu Abbasa. Da tefsir treba proći znači cenzuru i ako palance prenosilaca, pa el to ispravno od njega premešteno, ne nije. A ne znači samo prevoditi kao što neke izdavačke kuće u Bosni i ovaj Da Allah bude na pomoći, znači prevode sa turskog, sa engleskog, sa pakistanskog, sa sve mogući jezika na zemlji prevode. Ko je autor, ko je napisao, ko je preveo, šta je uradio, pojma nemaš. Tu knjigu što je sa engleskog od Ibnulka ima na bosanski jezik. Ko je preveo na engleski? Šta znaš o njemu, tom čovjeku koji je prevedio, kakvog je menedža, kakav je njegov arapski, kakav je njegov engleski jezik? I onda tito to prevodiš na bosanski. Da bude da ima kakva institucija to zabrani. To bi bila najviše nadleža islamska zajednica da da, da da nekakav proglas ili da ne može se prevesti ni jedna knjiga po pitanju vjere osim sa arapskog jezika. Sve što nema na arapskom jeziku je zaboravljeno. Za, ne, ne, ne, nemamo potrebe nikakve za njim. Mi imamo vjeru na arabskom jeziku. A to na engleskom. Sa engleskog tamo prevodiš ko želi da radi, a, da uči se instalirati Windows-e i ha, ha, da ha, ha, hakuje nekome kakve stranice, to sa engleskog prevodiš. A sa engleskog nema vjere. Pa je znači, ne ispravno prevoditi to je igranje sa vjerom igranje sa vjerom tri jezika kroz nekakve tri i dođe sad Albanac koji poznaje bosanski sa bosanskog prevede koja je napravljena sa turskog nanana. na pogrešno pa treba znači u tome kontekstu imati menhedge tako da tefsir ovaj izlaze određeni tefsiri onda se tefsiri prevode ovaj oko ta prevodačka izlasi ona ona ona je pitanje za sebe u tome jedan naš ovaj brat dole piše doktorsku disertaciju Mohamed Mehanović, mislim, u Maleziji, doktorskoj istitaciji opiše o prevođenju u Bosni i Hercegovini, ali ta prevodilačka aktivnost koja je zaživila naročito nakon rata. Ljudi, prevođe tefsire, znači, prevođe tefsir Ibnu Sejda Kutba, a nemamo imamo tefsir od Kurtubija. To je absurd da ne može biti veći. Prevodi ono što je poznato, sva se u lemadu njaloka, složena ispravnosti toga, čovjek koji je bio alim, koji je svoj život potrošio ima ummeta, pro tefsirio kur'an, on je najpreči da bude prevedo. Tefsir Ibn Kesira nemamo na našem jeziku. Ali da ne godimo, znači nešto drugo. A mi prevodimo kakve tamo tefsire, ko kako naleti, samo hajde se prevede, jer to je komercijala, ljudi će veliko povoditi. Pa je Abdullah Ibn Abbas bio, znači, jedan od tih svijetlih naučnih zvijezda među ashabima. Tako možemo kazati. Znači, prenosio je, i to je bereg od ove poslanika, slavu tako, Allah me faqihu fi din. Pouči ga. Vjeri. Pa Ibnu Abbas nakon toga znači prenosio i govorio i poučavao ljude. Uh, kaže ta us nisam vidio nikoga da više poštuje Allahove granice. I kaže kad se god sjetim Ibnu Abbas, abbas sam mogao bi zaplakati. Sopad toga se sjeti mogu plakati. Kad dođe da za zaplačem, sjetim si Ibnu Abbas. Allah, anhu, I mi smo gorno njegove siri. Ranije smo gorno opširni. Kaže ovdje u Hadis a znači preveli smo hadis a prva stvar kod ovoga hadisa braćo ovo su riječ Ibn Abbasove je u redu riječi su došle od Ibn Abbas ali ovaj hadis ima propis a, predaje koja se veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ibn Abbas je ovo rekao da su u vrijeme poslanika su znali šta da je namaz prekinut kada čuju takbire nemoguće je da poslanik sam nije šta čujete takbire i da to nije prešutao. Pa to onda biva šta? Sunnet, je li tako? Jer sunnet je hadis je ono što je poslanicom rekao, uradio ili prešutao. To su znači tri stvari koje se tretiraju i znači sunnetom. Pa ne mora biti da je samo poslanic. Ima nešto što je što je fi hukmir rafa, nešto što ashab kaže što nema mogućnosti da ići ti hadiju u tom pogledu, jel u redu. Kao što došlo Ibnu Abasa da kaže melek koji ovaj nosi arš između njegovog mehkog dijela uha i ramena je 700 godina putovanja. Ovo ovdje razdalina, znači između uha, ja to demonstriram na sebi, to je neispravno, je li da melek je nešto... Gajip, to je posebno. Ali, za demonstracije, znači od mehkog dijela uha do ramena, 700 godina je, je rastojanje. Ibn Abbas to ne može kazati, da on ić tihadi sjedi u meki, u hladu, pored kjave ić tihadi, koliko bi melek mogao biti velik. Jel' tako? Nema pravo na to, Ibn Abbas ni bilo ko drugi, nije bubekr ni bilo ko kod saba, nego je morao to čuti šta? Od poslanika sa opa. Ima hukmu rafa. On je u propisu predaje koja se veže šta? Ili, na primjer, spominje ovaj ashab nešto od a, od poslanika priješnji. Kako je Ibrahim bačen, kada je bačen u vatru, presao ga Melek Džibril, kaže ha, imaš ti kakve potrebe, Ibrahime kaže da ti pomognem, kaže ti će tebe zato ono nema nikakve potrebe. Ne može ashab dogod šta? O sebe. Osim Ima jedan problem tu ili jedan detalj koji se mora uzeti u obzir, a to je da Ashab nije poznat da je uzimao od Benu Israila, pa da ne bi bili šta Israiliati. E, tu može biti, znači, može se desiti da budu šta Israiliati. U tom slučaju, znači, kao što spremišeni Israiliati, ali imena Jusfove braće, ne znam, ovaj, i, i određene stvari koje su do nas došle, imena Sinova, Ademovi, Habil i Kabila, ne mak, mi neamo šerio da je habili kabil, nego smo mi to uzrodi sa Iliata, habili kabil. A u šerietu nema da se onizovu habili kabil, nego su ot mu aleihim nebe ibn adama bil hak, izkarba kurbanan fatakubil min ahadima, kulun mutaqabbal min al-akhir. Ta dva sina Adama spomenute u Kur'anu. Ani spomenuta znači po ime. Pa mora biti znači ondje da ashab nije poznat po uzimanju od benu Israila u protivnom, bi mogla postojeb mogla bi postojeti mogućnost da je nešto od tih predaja što uzeto od Beno israeljila. Može biti. Dakle, ovo je poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, rekao, odnosno rekao Ibn Abbas, i to se desilo u vreme poslanika, sallallahu pa je to odobreno, pa ukazuje, znači da je ovaj postupak pohvalan. Kaže, Ibn Habib, od malikijskih učenjaka, smatrali su pohvalnim da se donose tekbiri, kada su ljudi u onim, a, a, kada, je, kada je vojska izišla, znači na put, Pa na jednom mjestu, znači da se na to mjestu, znači gdje su odcijeli, tim logorima njihovim, da se znači ovaj jeli, vojnim, gdje su odcijeli, da se spominje, znači, ovaj a, da se tek tekbiri donose nakon Sabaha i nakon Jacije. I kaže, to je bilo poznato kod ljudi. Ima Malik po jednoj predaj kaže da je to bidat, da je to, da je taj postupak bidat. A od jedan dio Selefa je smatrao da se to može raditi i to je dobro od kasnijih učenjaka Ibnu Hazmi. Od kasnijih učenjaka, odo što na koga? Hmm? Kako ibn Hazm može biti kasnijih učenjaka? Umro polovinom 5. vijekovskog stoljeća. Molim. Dobro. Braćo, mi kada kažemo kasni učenjak, mi možemo kazati za Ibnu Huzejmu ili ne znam, Ibril Munzira, ili nekog kao učenjaka koji su mnogo početkom 4. vijekovskog stoljeća da su kasni učenjaci. Za Behak, ja kažemo kasni učenjaka, on je umro 658. Za Hakima kasni učeničak, on je umro 655. ješke godine. Za mamama, ne znam, Begavija 516. kasni učeničak. Znaš, kad ih poredimo sa selefom, porediši sa prvom i drugom generacijom Mustemana koji je živio do 150. ješke godine, onda je oni koji žive do 150. je raniji, el kasni. Kasni. protivnom, imamo Beht za nas selef, zato što smo mi došli šta, a bićete i vi za nekog selef. Šal. Ko Allah nas tolko poživi, ako Allah tolko poživi i ovaj dan ovaj pa kada kažemo kasni od kasni učenjaka Ibn Hazmi odabrao mislimo na neki seleb, ako kažemo ne znam Katade Muđahid ovaj i i je slični onda je Ibn Hazmi su mnje za ni kasniji učenjak u dijelu Al-Mudawana od Mame Malika se spominje da je to dozvoljeno da je dozvoljeno donosti takbira kada su ljudi u ribatu ovaj Ili kada su na nekakvim stražama i slično tome, da je dozvoljeno rosti povišenim glasom ujutro i naveče kaže bez to priba, a to je rastezanje. Rastezanje, ono, ovijanje, što često rade mu jezine. Uči jezan, pa ga rasteže, rasteže što je pogrešno. Ezan se uči jednim tonom. Nema učenja jezana, to spusti, spusti, misliš da je završio i tek onda kad u cugu po, po, po, povuče još 10, 15, 20 sekunda. Ja sam čovjek u Turskoj mjerio četrdeset dužina ova, jedna, 2, tri, četiri, četrdeset dužina. Uči Ezan, to je pogrešno. Pa čovjek je učio jezan pred Ibn Omarom i rastezao. Da nemajme, ba ih jakaj bideš i to? kad je zvršio, kaže Ibn Omar, kaže ja te volim ime Allah, kaže Ibn Omar, ja tebe mrzim ime Allah. Kako kaže to učiš jezan? Pa je znači to rastezanje i dugo, pa čak i pri, pri tegbirenju i jeli kad... Uči se i, ovaj ne znam, i salavati kada se donose, pored toga što nije ispravno to džematsko trošnje, salavata, to rastezanje i tako dalje, to je sve neispravno. Just. Došlo je u model, u, u, u, ovaj kod je mama Malika kao Muoti, kaže da Ibnu Omar kada bi bacio kamenčiće na džemaratima da bi donio tekbire, da bi ljud tekbiral tako da bi se tekbir povezali do, do, do, do, do Elbejta, do Kjabe. Znači, od džemarata do Kjabe imamo možda nekih ne znam, a, 3, 4 km, 5 maksa, nema 10. Molim? Nema, nema. Kroz one tunele, kada se ide, kada se gleda 4, 5 km, ne bih da ima više, jer može se doći prije sahat vremena pješice. Nije bitno. Nema veze. Između 5 i 9, jesmo zadovoljni. Vredu. Znači, da bi se povezali te kviri da bi se povezali, znači, tekbiri, sa, ali ta pradaj nema lanca prenosilaca. Znači, nije nije došla, nije potvrđena e, ovaj vjerodostovim lancem prenosilaca, u stvari, on je spominjao ovdje autor, nisam siguran da li, da li ima, ima lanac prenosilaca. I kažu da je, isto tako, tekbir potvrđen na, znači, bajramima. Na bajramima kad ljudi izlaze, tako da donose tekbire. To je sunnet. To je braći od, od, od, od, od, od, Allahovi simbola. nači da čovjek izlazi, znači da se donose tekbir kada se polazi na Bajram. Kaže Imam Taberi, u ome hadisu je dokaz onoj ulemi koja je odabrala i emirima koji su od halifa, koji su to praktikovali da donose tekbire na glas nakon, znači namaza. Kaže Ibn Battal. Ibn Battal je poznati malikijski učenjak koji ima komentar na Buharin Sahih. Dalje se štampano 10 tomova, da nije imao komentar. A on je umro 449.000 godine. Kaže, nije poznato. Od, ili poznato je, kaže kod učenjaka, poznatih mezheba i škola, da ova stvar nije pohvalna. Da nije mu stehavljena. Da se naglašta donose. A imam šafija je ovo protiv Sirio, da je to poslanik, ali sam činio jedno vrijeme, dok, da bi poučio ljude. I onda nakon toga je to, ta praksa je ostavljena. Ali ovdje ima Abbas, kaže, kane, ala ahdi nebisao srema. Taj pomoćni glagol, biti, kane, Uh, on je uh, on je Kjane, činio je. Kažu da je to šta? Stalno to Konstantno to radio. Kjane. Ta riječ, znači, ukazuje na konstantnost. Ali ne mora značiti, brać. U šariotu imamo dokaze da Kjane može biti i za jedan put. Kaže Aisha Kuntu, to je isto Kjane, samo kane kjane. je za treće lice, Kuntu je za prvo. Kuntu u tajubu nebije sallallahu alaihi wa sallam ili hram. Kaže, ja sam poslanika, sallallahu alaihi kaže ovaj miris sala za ihrame prije bacanja kamen, ovaj, kaže ovaj prije ihrama i posle bacanja kamenčića koliko ona puta se mogla raditi je to kjane bilo konstantno ili dan pod život dan pod život pa se može kjane koristiti za jedan put pa to kjane da je stalno bilo a oko toga to prihvat da diskusiju jo to, to je jezički znači pristup te teciru znači pogledajte koliko znači znači poznati jezik kada hoćeš tepsiriti, šta? Određeni hadiz. Nije samo znači da poznaješ terminologiju šariata, nego znači da to je u nama, prije nego što se ovaj, prije nego što bi neko od njih učio šariata, učio jezik arapski. Učio je arapski jezik, što je jako. Kaže, nisam ili nismo znali da je završen namaz osim tekvirima. Nismo znali da je završen namaz osim tekvirima. To ukazuje da je to šta bilo više puta. A može biti kao što rekao ima Šafija, da je bilo jedno vrijeme? Ha. Mjesec, 2, tri, 5, šest, pa da je nakon tako osjeća. Može biti. Ha. Postoji mogućnost samo što riječ Šafije trebaju dokaz. Riječ Šafije trebaju šta? Trebaju dokaz. A vidjećemo ćemo, postoji mogućnost da imamo Šafij i nađemo opravdanje ili imamo kakav dokaz za ovo što je govorio. Neki maliki isključajac kažu, to se odnosilo na bajramima. Na danima te šrika, tada su ljudi tek mirali. Ali ovaj tefsir je isto tako, treba, treba argument, treba dokaz. Jer vreći sve što čovjek kaže, što pro moraš imati, na osnovu čega si procesiruje tako, a nis tako. U protivnom je vjera, kako god da ko kaže, ala bereket ila može proći. Ne, nego mora, znači, imati čovjek argument. Ovdje kaže, znao sam da su ljudi završali namaz kada, kada bih čuo te gbire. U je dokaz da Ibnu Abbas nije pristuo šta? Namazu u Džemali. Jer kako je znao da je prekinut namaz kada čuje da tamo neko tekvira. Znači ima abas ponekad nije bio šta u u džematu. Škao ni mi što ovdje. Ponekad ne dođemo, je li tako? Ponekad ne dođemo u džematu. Nije znao šta da je namaz završen osim kad čuje tekvire. Znači nije bio. Kaže je u lema in i nije bio zato što je bio mali, jer je bio relativno mali kada je bilo 13 godina kada je poslanit umroo sa 8 ili 15 maksimalno po, po drugom rivajetu. A ovaj, ili je bio zaposlan nečim drugim, nekakav drugi je uzirimo bolestan, jeli, razlog ima nekakav, pa nije šta bio u, nije pristo na mazu u džematu. A, I ovdje ima druga stvar, u Lema ovdje zaključuje iz ti hadisa drugu stvar, kažu djeca trebaju da budu pozada. Iz ovoga hadisa, pazite, zaključuju da djeca kada su u džami trebaju da budu pozada. Ko će im to zaključuje? Je da da je je on je dugo živio na Dugo živio. živio. Alhamdulillah. Da... Pa što ne kažete nije čuo selam, poslanik zovemene, nego je čuo tek mira. Da znači da je sa <laughs> so stolkoj ispredadale. Znači dobro. Znači nije čuo selam, onda je bio negdje blizu, on bi čuo da je nama završen, znao da nama završen, po čemu? Po selamu, a ne po tekbirima, tekbiri dolaze nakon toga. Pa kada kaže nisam čuo, osim to kažu, ha, lijepo je da, da, da, da ljudi budu, djeca budu u džami gdje, na kraju. I to je došlo braćom odis kod Nesajje i kod imama Ahmeda. Ima hadis kome se kaže da idu prvo muškarci, pa djeca, pa žene. A u tom lancu prenoslaca ima šehribnu haušeb. Poznatiravija koji je bio Bajif. Pa taj lanac, proslaca, znači u kome se kaže da idu prvu muškarci, pa djeca, pa žene nije vjerodostane. To bi se moglo uzeti ako su djeca mirna i tako dalje, ali ako djeca su vrtiva, ha, ovaj, gurkanje, udaranje i tako dalje, onda babo stavi svoje djete pored sebe. S tim što bi možda dobro se izbjegava prvi saf, da djeca budu u prvom safu zbog vrijednosti prvog safa posebne vrijednosti i zbog mnogi koji žele da uđe u prvi saf veliki. A oprotivno bolje da dijete bude pored tebe i da gleda tebe kako klanjaš da uči, od tebe da uči. a Jer on tebe vidi kako ti znači ideš na ruku. Ima, imam otišao ruku kaže Allahu Ekber i onda te ti, ti polakaš. Allahu Ekber ti ideš. I on tebe prati. Znači vidi da je prvo imam otišao, pa onda nakon toga ne, ne žuriš prije imama. Pa na takav način uči namaz. A djecom uči da tako kako će koga gurnuti, kako će koga udariti, kako će, ovaj, jeli, gurati nešto što ne volja Ovi. Učenjaci iz Oga Hrisa isto zaključuju braću, da u vrijeme poslanika osvrne, nije bio niko ko prenosi selam, ko prenosi tekbire, ko, ko je mubellik, onaj što ima mekju mediniju, tako. sad kad, kad ne treba, sad ima. Taj mubellik što prenosi nije bio, jer da je bio taj mubellik onda bi šta, Ibn Abbas čuo selam. Ali je došao ima Melfaki kaže nikako, kaže, ja to ne prihvatam. Kada taj tepsir, ja ne prijetam. Zašto? Kada je zašto je Buberlik mogao biti blizu poslanika Salsem. osam. Pa opet šta? Opet ona je tamo na kraju čuti. A ne mora Buberlik biti tamo negdje? Bolje je da bude, a ne mora. Pa kaže, možda je bio blizu poslanika Salsem osam, pa šta, nije se čulo. Ima, znači, ova, njegov, ja to je rado da su ovaj njegova opaska ili digresija ima na svoje, na svoje mjesto. Ovdje kaže Ibn Abbas znao sam kuntu anemu, ja sam znao. Znači da je Završen namaz kad čujem tekbire. Jedan dio u na osnovu ovoga dokazuje da, da je ovo bilo samo u vrijeme šta? Ibn Amaz kaže, ja sam znao. Govori šta o svome vremenu. Znači ne govori, mi znamo, nego ja sam znao. Da Ibna, da je ta praksa bila i nakon poslanika, slo seme, dobro me slušajte. Da je bila ta praksa nakon poslanika, slo seme, i svi ljudi rade, i svako zna da je završen namaz kad se čuju takbiri i zikr, glasni. Bi li bilo da korist Ibn Abbas kaže ja sam znao da je vrijeme poslanika nama završen time i tim? Ne, nego on govori šta je bilo u vrijeme poslanika, ali sad u našem vremenu toga nema. U protivno liječ braba Abbas, ja sam znao da je sad, pa reći ćemo svi prisutiti, pa Ibn Abbas i mi svi znamo to što ti znaš sad. I mi znamo svi da je nama završen, kad čujemo te I ovo je, braći, jako bitno. Nije prenešeno ni od jednoga shaba, ni titabina. Bar koliko sam čitao i čuo i tak da bi neko imao predaju, Bereket, da je neko od njih praktikovao ovo nakon smrti posladnika sa osana. Zad nije moguće da tako jedan sunnet koji je toliko poznat, svi su ashabi dolaze u džamije kanjeti? je tako? I nije od njih ostalao iza džemata osim ha, koji je bio poznat po čemu? Po nifaku, jel' tako kažem? I, i, I uče tek vire i nakon toga jednostavno ta praksa utrne se, niko više to ne rada. Nijed koga a praktisa Sahabel tačenog kod Abdulrazakovu sa nefunkdivne biše bi mu sallafu kod imama Ibn Hazm u Muhallaq Behaqi jaqud kod, kod mnogi drugi znači prenesene su predaje brojne od njihove prakse nigdje nije spomenuto da je neko od Sahabel tabina ovo praktikovao što ukazuje neminovno da postoji znači razlog zbog čega su oni to ostavili i zato jeste to navelo u lemu da kažu šta to je bilo jedno vrijeme nakon tog procivno ne bi se tako su pogledajte tekbire za bajram bajram je koliko puta u godini I ljudi donose tekbire na Bajram. Znaš što Bajram je ovaj uh, kurbanski, ili tako? Donose tekbire. I ostala ta praksa. I prenosi se od, od, od uh, Nomara. I prenosi se od Nomara. da je i brojni drugi ashaba. Imamo ovdje, smo i spomljali, znači u knjizi o namazu. Koji su ovaj, to, to smatrali pohvali. I ta praksa ostala i svi potvrđena praksa. A praksa i za namaza koja je svakodnevno da iz, ispari, da nestane. To ne nemoguće. Pa je nešto što je šta? Lakše je moglo da bude zanemareno, a da se ostavi zikr posle namaza, to je nemoguće. Pa to ukazuje neminovno da postoji znači, razlog zbog čega to ashabi nisu praktikovane. Mi ne želimo da praksom ashaba oporogne sunnet, ali ako kažemo da je to sunnet, mi neminovno moramo optužiti ashabi, jer to nije od koga ovdje nije prenešeno. A prenešeno sam detalji iz njehovog života i sitnice prenešene, a da nam ne bude prenešeno znači i, i ono što su radno nakon namaza. Pouzmite pa mnogi ashave, značite kako se ashabi klanjali, i kako se porašalo u namazu, i kako se bilo u namazu, detalji prenešeni, a da nije ovako stvar koja je javna, znači, i koja je vidna, i koja je, pre, znači, očita, ona je bila preča, da bude, znači, do nas prenešena. Imamo hadis a, Ebu Umame, u kome je poslanik, sada samim pitan, koja je dova najbolja, pa je rekao, dova u zadnjoj trećini noći, i dova na kraju propisanih namaza. Ove riječi na kraju, prvo ovaj hadis kao hadis, Imam Ted kaže da je Hasan i šejh Albani ga smatra dobrim, ali je Hafid ibn al-Hadjar, ibn al-Hadjar na skalani u svome dijelu rekao da ovaj hadis ima mahan. Da ima prekid u svome lancu prenosilaca i da jedan ravija koji se zove ibn Uđurejđ, jeste čulo za ibn Uđurejđa? Ibn ovaj poznati, znači, a, a, Ravija, nije Ibnuđu ređu, ne znam što je bio hadis majke kod muslima, što je majka razvao, nije taj džređu, ovaj drugi. Ovaj se zove Abdul Melik Ibnu Abdil Aziz, El Kureši, Ebu Halid. Bio je Shejhul Harem, Muftija Harem, bio veliki alim, ali je problem, bio je mudelis, bio je obmanjivač. Pa kad prenosi u formi od, onda se njegovi hadisi šta? Dupne, ti braću mudelisa, ti obmanjivača imamo pet stepeni i pet deređa. Prve dvije deređe, kako je podijelio Ibnu Hadžer u svome dijelu tabakaturum del lisim, prve dvije deređe, oni se prihvataju hadisi njehovi. Zato što su malo obvanjivali i obvanjivali uglavnom preko virodostojni ovi ravija. A ove druge tri deređe ne može nego mora kazati, čuo sam pričao mi je, obavijestio me ako kaže od, u formi od, ako prenosi taj hadisa ne prihvata. A Ibnu Đuređe je nažalost u ovoj trećoj skupini. Pa kad kaže od, Pa kaže Ibn Hađer da, barac, da ovaj hadis mahanu. Uglavnom, hajmo kazati da je hadis vjerodostajan. Na šta se odnosi? Odnosi li se na kraju najbolja doba je na kraju namaza? Odnosi li se na kraju namaza prije selama ili nakon selama? Može biti jedno i drugo. U arapskom jeziku dubur je zadnja stvar nečega. E sad, dubur, dubur od salama, može biti poslije selama, a može biti, ako se jedno prije selama, postoji mogućnost znači da bude i jedno i jedno i drugo. Ovdje valahuta alem, da bi moglo biti da je ovdje treće protesira je prije selama. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu kada je govorio o o tešehudu kaže summel tekhajira min ed duaa ma yasha. Potom kaže neka doviči ina želi prije čega? Prije selama. To je mjesto prije selama možeš dobiti. Možeš dobiti rabbena igfir li li walideye što naš narod dobi. Pa niko nema pravo kazati da je ta dova na tom mjestu bitat. To je neispravo. Jer je to mjesto gdje je dozvrljeno šta? Dovi ti čime želiš. Dobe ljudi, elhamdulillah, hajde bereke tu dovi. Samo ne trebaju ostaviti dovu one četiri stvari što mnogi ne dove. A zašto? O četiri stvari. To je problem, ako se, nije, jeli, ne treba to ostaviti. Ali da doviš bilo kakvom drugom dovom nakon toga, nema smetje nikakve. Nema smetje nikakve. Pa poslanih kaže potom neka dovi ime želi. Pa je tu doma posebno jedna i na srečti. Na ta dva mjesta u namazu doviš kako hoćiš. Najbolje na arapskom jeziku. Neka olama dozvoga doduša i na, na lokalnom jeziku. Maternijem, ali arapski jezik bolje je kazati rabba Natina, Fidunija Hasane, Penofinahirati Hasane, nego dobiti na stranom jeziku. Ali kažemo ima olama je koja je dozvoga. Pa je shodno tom hadisu preče protefsirti da je ovo šta u... Dovo u namazu. I nema sumnije, braću, da je dovo u namazu vrijednija nego dova šta, mimo? Namaza. Učenje Kur'ana u namazu je li vrijednije ili da posle namaza srednješ i otviješ Kur'an. Šta je vrijednije? Zato što je to, znači, naj, učiš Kur'an taj vrijednija ibadet u najvrijednijem ibadetu. A to je šta? Pa time se povećava šta? Vrijednost čega? Vrijednost uh, toga ibadeta. A to je, jeli, učenje Kur'ana. Pa ovo je ovdje, znači najprije prvo da se radi o čemu, o dobi prije čega prije sa vama. Plače znači, ovo, ovo, je pitno, ovo znači pamtite jer jer ovo može koris znači ponekad dođu ljudi sa šubhama, sa sumnjama, dođu na koje ti ne možeš lahko odgovoriti, a ako imaš ova pravila znači onda možeš lako sebi stvari poredati. Znači ne možete doći nekako sa šubhom i da ti kaže, e, ovaj to se odnosi na to, pa ti onda taj zikr okrene da je to nekakav zikr gdje jedan ima ovaj koji uči, pa onda nakon njega ljudi ponavljaju zajednički zikret, tako deli, to nema osnove nikakve. Kaže Šehr Hrvatskog Slava i vrta im je u 22. tomu u svojim velikim hretvama. Nije niko a, nikada učio, kaže, dovu, a da bi nakon toga mu, onim, uktedije, da bi učio nakon njega, znači da bi aminovali. Da neko uči dovu, a da bi nakon toga aminovali. I kaže, nije poslanik Salosarame nakon što bi završio namaz i i njegovi ashabi nisu kaže učili dovni poslije sabahani posle i kinđi niti posle drugi namaza neko bi se kaže posle namaza okrenuo prema ashabima i poučio i zikru koji bi učio a mi ćemo doći nakon toga šta se uči doćemo je li ovaj i do hadisa naredni hadisel kojem dolazi hadis uh, uh, ka atiba almovire ibn shobe kako ćemo govoriti koji je poduži ovaj šta se uči nakon toga pa je učio ljude šta se uči nakon čega nakon namaza a nije ih poučio znači da zajednički ili da zajednički zikr. Jedan neki učenjaci od sledbenika i mama Ahmeda je bo Hanife smatraju da je ovo lepo učiti posle sabaha i posle da je lepo dove posle subaha i posle I posle ikindije. Zašto? Kažu posle sabaha i posle ikindije nema sunneta. Pa je lepo da se to što nema sunneta Na dom mjestu ti po zakšama imaš sunnete, posljedacije imaš sunnete, posljedacije imaš sunnete. Ali posljedje sabaha i kindje nemaš, pa to, tu sad prazninu ćeš na dom mjestu čime? Zikro. Ovo je lijepo, molim. Što se smenjuje melaci noći i dana. Što se noći i dana. Ha. Ali to su sve lijepo, ali to su sve a, a, razmišljanja, to sve pretpostavke, to su sve više emocije, nego što je, ili mi moramo da bismo kazali da je sunet, da se tada i tada uči, moramo kazati, ja ste radio poslanik, samo tako i tako. U protivnom to što se nešto dešava u to vrijeme, ili što nema suneta i tako dalje, nije to dovoljno razvoj, znači da uvedemo mi neki ibadet koji nije bio potvrćen ili, ili, od poslanika, sallallahu, ali kaže, svi su složni i ovi učenjaci ko ostavi dovu u to vrijeme, da ne treba biti osuđen, da ne treba ga niko osuditi. I kaže, a, Ibn Taymi u 22. tomu na 519. strani. A što se tiče dove imama i muktedija na e, zajednički siju da dove, kaže posle namaza, to je bidat, to ni radio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Tako kaže šehr Usamir Taymi. Imam neovi u svome dijelu, Međmu'a, Šarhu'l-Muhelzeb od imama Širazija, kaže, a složna je u lema da se uči dova posle salama pa ste kaže šta kaže složna je ulema da se uči doba posle sva ove riječi su problematične za onoga ko ih ne sati ispravno i zato je braću, jako bitno riječi uleme svatati na ispravan način i zato je greška mnogi koji su uletili u šerijatsku nauku i čitaju riječi riječi uleme a nisu naučili pravila prije toga i onda on, onda on se sam konta kako bi to trebalo biti to je pogrešno Ti moraš riječi uleme razumijevati kroz prizmu ovaj sunneta poslanika Salosaleme. Imam neovi kada je rekao da je sunnet poslije namaza dova. Mi kažemo ne dova poslije namaza je bidat. I zajednička i da čovjek uvede posebnu namazku dovu gdje diže ruke stalno poslije namaza koji uči. To tako ne. Ali imamo znači dovu da je poslanik Salosaleme u sahijom muslimu da je dovio znači poslije namaza. Da je dovio poslije namaza, učio dovu. I dova je hadisa koji dolazi nakon toga Isto mu grivnu šube Isto je, znači to je vid To su vidovi dove, zikra ili dove Koji znači došto poslije šta namaza Allahuma ikhfir li ma kademtu Oma ahartu Oma esrtu, oma alemtu Oma esreftu, oma ente alemu bihi minni Allahu, dragi, oprostim jeli, Moje grijehe, one je ranije i kasnije jeli, ono, što, ono što znam i ono što ne znam I ono što sam, jeli Gdje sam bio Musrif, rasipnik ti to znaš bolje od mene od mene ente mukaddimu ente almuakheru ma ilahe illa anta ti si prvi i posljednji nema ništa prije tebe nema ništa poslije tebe ovaj nema boga osim tebe to je dova, to je doba koja se učišta poslije jer to je doba pa da ne bi neko sva kada kaže imam neki postoji dova, da kaže e to je dova, kakva dova, e ja sam protiv svih kakva je dova, to je da, da imam igne ruke da dovi a da drugi amri za njega ne, nije takva doba tako poslanik sa vremena nije dovio tako poslanik sa vremena nije znači dovio na mazu Ovaj hadis, što smo sada spomenuli, da je poslanic, ali sada vam učio ovu dovu, postoji jedan drugi problem. A to je, da je učio ovu dovu, imamo dva rivajeta kod muslima. Da je učio ovu dovu izmeđute šehuda i selama I imamo da je učio poslije salama. Prije šehuda i selama i pozdrav. Našta vas posjeća ova dova i mesela ista? Prije selama ili poslije salama? Ko će mi kazi koju dovu? Ima malo da se sjeća. Dova vraća poslije vitra. Subuhun kudusu robul mena i kjetivo rohe. Kad se zaviše vitr, ta se da ovo uči. Je se ono uči prije selama, jer posle predmet salama? Predmet raziloženja međulemov. Čeh, albaništ je odabrao, kaže može jedno i drugo. Jer hadijs se može razumjeti ovako, kako god čovjek da prouči to dobu. Ja prije salama, ja posle je salama nakon što preselami, da kaže Subuhun kudusu robul mena i kjetivo rohe. Gdje se da ovo uči? Na ruku. Na ruku i posle je vitra. Znači, kada god tu dovu da proučiš, hajdi berak. E tako isto je u ovom Došla su dva nevajta kod muslima, jedan kaže ovako, jedan kaže ovako. Ili je došla eventualno greška od Ravija, ili je dozveno jedno i drugo. Ali da bismo kazali da je Ravija kod muslima pogriješio, moramo imati šta? Možemo tako. Ne možemo kazati Sufe, Sufjan Ibn Ujenj, eh, Sufjan Ibn Ujenj, ti si pogriješio, Sufjan je Seuriju, Sufjan Ibn Ujenj, eh, Sufjan Ibn Seuriju, ti si pogrije Brda, brda od znanja i hifsa i ti kadeš ti ispogriješio. Tek tako, na pabed, bez argumenta, ne može. Onda je preče kasne, došlo je jedno i drugo, najvjerojatno je da je poslanik sam činio jedan put ovako, jedan put šta? Ovako. Ili da čovjek sebo da nešto što osjeća da je, ako boda bro, da, da ova dova preča prije selama zbog ujednosti, to mjesto dove, ali nema pravo da osudi onoga bi učio šta? Posle selama? Nema pravo, znači, da ga osudi. Jer imamo, znači, tu d tehzibu sunan, a to je to su njegove opaske na sunan Ebi Davuda. Jesli tako je, znači, spomenuo dva rivajeta. I došlo u vjerdostorni predaj o, kod Ebu Davuda i kod Nesaje, od Muaza, radijel Allah, da je poslanik s 8. jednog dana uzeo ra, za ruku i kaže o, mu, o Muaze, kaže, ja te uistinu volim. Nemoj, kaže, nikada propusti, a da na kraju namaza ne kažeš Allahumme e'ini ala zikrike o šukrike o husni ibadetik to jest onaj čovjek da kaže posle namaza znači može to da kaže znači u zikru posle namaza da kaže ove riječi a mogu sjeti se sva isto tako da se one jeli prije samo selam ovo bilo nešto o hadisu ibn Abbas a ja sam ovdje u znači u knizu namazu govori o tome znači na 36. ili 67. strana ima znači nešto o onome što su nema govore znači po pitanje ovoga zikra Kas po govor lozikru pa možete to pročititi Kasnije da, da, da, pošto je to napisano da nam ponovo to to učitam. Walaher Ko ima pitanja vezani za ono što smo govorili, delimo toga buđimo. Ko ima pitanje, kaže se trgovanje i dogovaranje poslova između čovjeka i žene stranki ne eventualno otkrivene jeli to halal? Jeste Dozvoljeno je čovjeku da trguje sa ženom, stankinjom i otkrivenom, ali s tim znači da ne smije, hvala znači potpogled. Smije, znači, gledam. žena dođe, čovjek radi u trgovini, prodaje nešto, žena dođe otkrivena i kupuje. To je trgovina, ali tako je. Kada je živa, bila izad napoli, pokri. imaš mahramo tamo u onoj korpi, pokri se, imaš suknju dugo u i dođi da trgujemo. To je nelogično i ne može... To je to tako trebalo da bude. A, to je logično, to tako trebalo da bude, ali ne može se tako pristupiti, ali problem i tako se problem ne rješava. Nego je čovjek dužan, znači, da obori da obori pogled. Znači, da obori pogled i trgovanje je dozvoljeno, ali nije dozvoljeno ono što rade pojedinci, a ja sam to gledao svojim očima. Trguje priča sa djevojkom koja je ušla, znači, je li nakava kakva jeste, sva njena odličja možete buđopstat, što ima na sebi. I nakon, molim, To je zimskanger na i nakon toga priča sa njom, vjerujete braćo da se čovjek stidi da priča sa svojom ženom kako on priča sa njom. I prvo šta je pita, kaže ovaj a, ima nešto tamo je ona donijela nekakav uređaj da on njoj pregleda. I prvo šta je pita, kaže Ja, kaže, nisam znala kako to ide. A, kaže, nisi znala. Kaže, ja znala se udat. Pa, kaže, nisam ja udati. A, kaže, a nisi udat. Tako. <laughs> tako, znači, dolazi do podataka, je tako? <laughs> je Jeste, nažalost, to nije specijalac, nažalost. Bolje bi mu bilo da nije specijalac. To je, znači, takav vid komunikacije je neprihvatljiv. Dođe, dobar dan, dobar dan. Imam to i to. To i to je takva cijena, znači postaviš sebi znači tvoj odnos prema njoj služben. Jeste, nije, može, ne može, treba pojasniš tako i tako i radiš opet svog posla ona neka pregleda. Ali znači da bude to trgovanje, da sut da prijateljstva sklapaju, pa pa joj ponudi da je da je tamo na, na svoje prijatelje negdje da je pri na, na Facebook, Facebook i tako dalje. To je neispravno i to je zabranjeno muškarca, treba i bojeta lahzo, žel, to, je, to su to su stvari koje su, takva komunikacija sa ženama je zabranjena. Tvoja komunikacija sa ženama treba biti, znači, mora, mora biti granica. Kako komuniciraš i kako prič, kako se pora, bez mješkanja, bez, bez humora i kakvog, bez du, d, duhovito, svoju pokazujem ženi kući. Pokazujem svoji harumzes duhoviti. On pokazujem tamo ovaj, ženama po ulici, po trgovinama i po, jeli tamo, š, onakve su, kako su ti njima pokazujem, kako su ti duhoviti To je zabranjeno, to je neispravno. Dan mi je dozvoljeno da se bunim mužu kada se pojavi na internetu žena otkrivena da čata, čata po internetu. Pa ista je znači stvar, isto je stvar, znači i gledanje i slike kad su pitanju žene znači ista je stvar, to je, to je neispravno. I ima žena pravo da se buni. To je ljubomora gdje je žena dozvoljena da bude ljubomora. Inače ko žene govore svojom ljubomora nije pohvalna. Ali ako vide znači, se očiti tragovi da čovjek radi nešto što je neispravno, onda, onda mora se buniti ima pravo da se buni, a ti nemaš pravo da je koriš za to što se ne buni, jer ti si kriv. I zato braću ulozak na internet tamo i na one stanice, treba da bude po potrebi. Pa ljudi sjedi i da kad god ja, kad god znam, kad uđem, ja sam ušao, salam aleikum šehef. Ja sam li samo ušao, on je mene odmah, pa dobro, živi bio, ti ti sjedi, 26 sat ti sjediš na internetu, ti nikakog drugog postala nemaš, samo na internetu sediš i ovaj, i onda samo je po stancama, otvori, zatvori, uđi, svaku onu stanicu koju otvoriš, Ne možeš prići tamo nema neke ovaj otvori tamo sebi na sebi automobil na YouTube da vidiš automobile kako kakvi imaju novi tip mjenjao automobil u redu tamo mora biti žena da, da reklamira ovaj bio sam skoro ovaj u švedskoj i ne znam gdje grunskoj na aerodomu. žena jaše bika Možda misiš reklamu reklamiraješ ne znam šta reklamiraješ ženu jaše bika znači ne možeš nigdje i to možeš zamisliti Koga oni stavljaju i žene tu stavljaju? Znači, to je zabranjeno muškarcu, znači da tako nek se boji Allah za žene, onda ako dozvoli, nema problema niko, neka dozvoli i svoje žene, neka sedne pored njega i neka traži tamo one, one, one Herkulese, ovaj, da, da i ona gleda ovaj, u muškarce. Kako ti gledaš u žene gole, neka ona gleda u muškarce, a ni nije ispravno nijedno i drugo, to je zabranjeno. Pa se treba čovjek bojati Allah, tebara i braćo. Najgora je ovdje stvar čovjek ulazi na internet, nikoga ne vidi, sam si usob nikoga nema. A, ulaziš i čitaš svega i sve čega, a tamo moraš naći svega i svega, ne, nema čega, ne možeš naći. A, a uzvišajte, Allah zađer, gledaš što radiš. I najgori su ljudi koji prelaze Allahove granice, ovo, vi da ima hadis kod ibnu manže, da je poslanik, što sam rekao. Kaže, doće ljudi na sudnjem, dan, doće ljudi na sudnjem, innehu se je kunu akavon minummeti, je tune je umel bi, bi hasenati ke jibali tihameti bejda. Doće ljudi, kaže na sudnji dan, sa djelima kao brda tihameta, to su velika brda bjela, kaže sa djelima tolikim jeđa'luha heba heba'en mensura. Allah će učiniti rastrorenu prašenu. Pas s'habiju pitanu, kaže Allah, pa se ljudi? Kaže, innehum u nasun min žildetikum. Je se kelemune, se kelemune,